Laurogoi bat za borbiltzaile elkartu dira ofsi al goizuntan BAB mugG eta hiriburutik angeluko biltegian haien geroa zajanguraturik. Euskal hiriggun elkargoak haien estatutua harmonizatzeko asmoa du bai eta lan eta primenaldetik diru galtze handiekin San François izaagoien Hondarkin biltzailearen iduriko. ESI pastuz gehotik nahiuzte gauza guziak denak eggitu eta guri naidazkute amo ostehun nuke du Etenai bolima duzu ordien helduda hiru aste guri kendzia, eta gero iandetan eta bestaburuetan ari gileraik uh, ontsua, boiakten ontsua patiagira eta nahi dute hori uh, txipitu Orotara, egun taberroita amar eta berre un euro artean galdu kolituzketelan gileek Greba mugimendua ozteguneko bilkura batek bultzatu zuen jarrene txegarai ez baita agertu, zaborbiltzeilek galde itzordura Jean-Francoaren iduriko ez dira entzunak Izan da atzo bilkura bat eta ez dute deusaitu nahi nahi dute eberen ikusteko manera olola segitu eta ez dute gu galditen dugu guai giren bezala egoitia eta ez duten aitu nahi hori. Dila guai ez tagit justu soma ditugten ibadu e oitamabiohti egin endu istantean hemen izala egun batin inizian dugu denboran baina leno bakit buruzagiek eta segidan etorten zilela gure ikusteat eta guai ez dugu ikusten. Mugimendua oroko jagoa da, urjunan eta doni bane ere lana utzia zuten hosti dalgoizuntan langileek.